Innal hamdulillahi nahmidehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammeden 'abduhu wa rasuluh Ërëzë të nderuar për kohësh më shikojmë ka shqiptuar një çështje ka folur për të çështën e më vëllëzër në vënë ndryshme botën e islamit edhe dëshaut e hape dhe juve E do t'rregoj të disa gjëra lidhë me ta. Sot njerëzit përdorin disa terma çdo kush, domethënë, duke pretenduar të gjithmonë ato të mirë për veten e tij. Dhe mirëshin e ti mirë njëojnë domthon kuptimin e vërtetë të këtyre termave, ashtu siç po bëjnë ata. Pra këto termave është termi ekstremizëm. Gjithashtu domethënë ekstremizëm. Dhe kundërt e tij që quhet domthon tolerancë. Dhe me thon, në mes i thon termi mesatar. Ekstremizëm në zdoman e shkop duhet të bëhesh kopësë jonë ekstremistë të shkopës jonë ekstremistë shkopë, ti cepato edhe kundrityrë është mesi ky është domoni ekstremizëm kuptim gjjosor prandaj domun kur dikush quhet që ekstremist qëllimi i dën që ka shkopën cep ka ka, ka ka lënë mesi mesatarin edhe në të kundritur domun dhe toleranca është një lloj ekstremizmi vetëm se është ekstremizëm që bie përposht dhe jo që ngjiti për sipër që toleranca është lloj ekstremizmi për ekstremizm e këptimin e lëshimit të fes, dhe dhe në këptimin e shtërgjimit të e për të fes. Edhe që të dyja janë të urrujërën të fes. Edhe toleransa, edhe ekstremizm e këptimin e shtërgjimit të e përërën të fes. Për shtërgjimin e të përërën të fes, profetis të adhësëllën ka dhenë, hele ka në mutë të nëpë hum, të humë, u shkatarruan, El mutanabti'un janë ata të cilët zhytën në çështetarë më shumë se çka kanë dhuruar Allahu dhe dërguar i tij sallallahu alejhi salam. Edhe në të kundërt, për tolerancën, toleranca do të thotë zhveshje prej fesë, që njeriu mos zbotoj rrugën e Allahut subhanahu teala. Kjo është kuptimi i tolerancës. Prandaj dhe për durimin këtyre termave, do të thonë normalisht duhet të përkufizohet me kufitin e shkrimit. Edhe në kundërtë termave, gëbura është domethënë terma të cilat do Regojnë, një, një dretim të gabuar Erstemi mesatare që të thot Në që është mesatarë Dhe mesatarëja është aje që ka thënë Allahus Shq. Në talë në jenë kërënor O këdha një ke gjallinak Këmë me të ua sëta Këshu i kemi bërjen njëve po të mesin Dhe që Allahus Shq. Në tala Ka thënë Eljome Tulekum dinekum Unë e plëco asot për ju fenë tuaj Allahus Shq. Në tala ka plëcu fenë dhe, dhe këtë fiqë ka plëcu Allahus Me dhj Këtë fejë është fejë mësatare Edhe ka qëtë Profetët Sallem El Hanifiët u Semha Hanifiët u Në Drej dhe Semha dun që ka në të Lehtësime Ka në të lehtësime Edhe Këtë lehtësime në plëcuar I ka të reguar Profetët Sallem Gjithë dhe nuk ka lënë vënd për një i tjetë Gjithim më mrapa Kështu që Dhe të më thënë Dëtyre e muslima me kush është është në ndjekin të rrugë më në çm turp mesatar por nuk kemi ne ata të cilët e caktojmë se kush është mesatari në rrugë dhe kjo vëllai është shumë e vështirë për të për të për të përcaktuar dhe për të, të celsuar ne ndikim rrugën e islamit dhe nuk kemi ne ata të cilët e përcaktojmë se kush është mesatari në të me logjikën tonë për shkak të të shenjë mos thjesht po ti marr zhifat këtu tashi çdo njëri për ty duke shikuar me me, me, me me të syrin e viti të ngushtë do hodhën në dhë mes sepse ka dy vetë anash kupton Duka filluar që nga e marrta deri te djallos natë kundër, do ku do të an mes? Po vërtet është mes ai? Që është do ku që prandon mesatarësh mesatarë? Sikurse të kam dëgjuar shumë disa gjë thon. Për vesh me ikës po shumë. Thon disa thon që rujtë me ikës është haram, disa thon disa thon që është e pëlqyeshme, kurse unë thot po bëj mesata po thon që është lejuar. Thon kjo është harake. Shtesërave do në këngëje sepse i bie ashtu që nëse pasdite do të bëhet një moral lidhje halla dhe alkoni halla sepse don disa thonë vajgëizon haram kurse mund të bëj don përqyshme, u kupton? Niku që e vërteta është ai që ka spirtuallllah subhanuhu teala dhe ka dërguar dhe ka dhe ka dërguar profetin sallallahu alaihi dhe kjo është meshtaria. Kështu që detyra jone kush është? Detyra jonë të kjo është e vërtetë, nuk është ne të përcaktojmë komon ton se kush ndikëm, kjo kjo është meshtari dhe na ndiejm duke pretenduar që ka shtej Allahut. Por të dy rajoni është ne të ndiejmë fen Allahut. Edhe këtu domethënë është thelbi i çështës së vëllëzave që shpëtimi i njerëzit qëndron te ndjeja e Kuranit dhe Sunetit, edhe jo tek ajo që mendonë me logjikën e vetë që është mesatarë. Sikur se domethënë ke grupe të tjera njerëz të cilët domethënë thonë ne jemi tolerancë, ne jemi tolerantë. Dhe faktikisht për dorënim të termit tolerancë, udon është është është pak e domethënë domethënë pak e bezdishme. Pa arsye sepse toleranca me këtë kuptim që përdorim tani nuk ekziston në fenë e Allahut. Edhe toleranca e cilën ka qenë në komën e Profetit sallam, ajo tolerancë, ajo domun është është mbyllur von kapaku ose parrsyesë. Islami i pëtcuar nuk ka sot shans injeri domun që të fillojë ndonjë islami të ri. Por edhe për të pëtcuar, atë çdo tolerancë që ekziston në komën e Profetit sallam, ajo na vjen në serviu e gajshme siç ka qenë në komën e Profetit sallam. Nuk kemi nevojë ne të tashit të qisim gjëra të reja, kështu që Nëse ne të të tonë toleranc, që do, do të qujmë ton tolerancë, çfarë do të thuash tolerancë? Do të thuash domthon se ti domon po po bën ife të re apo që ti domon po ndryshon ligjit të Allahut, apo çfarë do të thuash me tolerancë? Kupton? Detyra jone është të ndjekim. Nëse toleranca është përshkrim i fesë, domthon ne përshkruajmë fenë sa më që është fe e letë, që ka bërë gjëra të thjeshta. Domthonose me kuptimin tolerant, pse mund të mos pëlqejmë fjalën e faqe këtë termi tolerant, domthon drejtë. Sepse ky ka origjinë e perëndimit. Nga jeta ta Në përëndim, ka në të ide, në mundi që, në si pas sistemi demokratikë, që shdu kush ka drejt në përëndimit, dhe, të të të të të dhe tjetrit, oftaji, në të tjemi tolerante dhe mëndimin tjetërit, shodët të mëndimi që ofta e, dërgohme tolerante dhe mëndimin tjetërit, edhe kjo ka quar në të ide, përëndimit muslimanët ta trashkojnë përtyrë i këtë lejtje, edhe në përqejë si termë që të përëndimit tolerant. Tolerante shpe e jonë, Këndë është të qeuar, do të thotë që detyrë është ta marrim. Allahu subhanahu taala ka thënë në Kur'an, "Walladhina yumsikuna bilkitabi wa qamu as-salati inna lahum la, la nudaiu ajra al-muslihin." Sot ata atë zile që kanë kapën fort për librin, çfarë thotë? Ka dhënë ju më sikunë. Dhe fjala ju më sikunë, mund të përdorsh në formë tjetër, i thotë walladhina yumsikun. Fjale yumsikun, a do të thotë ta kapësh takson. Yumsik, kjo është të kapësh. Kur se yumsik, domethën ta kapësh fort është një dojë formi që të rgonë forët në kapje. Thotë Allahu Subhanu Wa Taala edhe atat të cilët e kapje në forët, librim, dhe kryen namazin, Allahu Subhanu Wa Taala nuk ahum shprimi, mishpëblimin, atyre të cilët bëjnë mirë, edhe të regullojnë të tjërët. Sidomos, kur njëri ju dhe më thënë është të rituës për tjët dhe moder për tjërët. E jo më pasaj dhe më thënë në ai i cili do të më në shembulli i lart i njerëzve ai do të jetë domthonë me njerëz më të larguar nga nga nga gjunafe, më të larguar nga gjë të dyshimta, më larguar mbas edhe nga shumë hallalle, për arsye sepse i shembull. Dhe po qes ai që është shembullu njerëzit. Të bëj tolerimin, tolerim tu, tolerim atë, tolerim do të tolerim atë. Tolerim do të tolerim atë çdo marrë njerëz bëj hes. Nikoj që po ti bosh Allah subhanahu wa taala i ka thon Yah, i, i ka thën për Yahya, ja, Yahya khudh al-kitabe bi quwwa. O Yahya, merr libër me force. Merrje li me forc. Kurse Musa si thot: Ya Musa, inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa qum min ash-shakirin. O të, pas më mbrapa thot: Fa khudhha bi quwwatin wa am al qawmaka ya'khudhu bi ahsanha. Sao rikum dar al fasiqin. Fa khudhha bi quwwatin. Do Musa kape librin me forc. Edhe urdhëroi popullën të marr librin në formë më të mirë. Domthon populli i diësh tamane furm më të mirë, ose ai që është drejtues, ta marr formë, ta marr me forcë, por nuk ka më të mirë pak më të mirë. Pse sepse njeriu që është drejtues është shembulli i lartë i fesë. Dhe shembulli i lartë i fesë nuk e lejon se të bëj tolerimin, fes. dhe pse, tolerimin fes, në, në e fesë. Sepse tolerimi i fesë çojnë në ndërgjimin e fesë, në shkatrimin e fesë në, në fund të fare. Sigurisht se nuk e lejo gjithashtu që ai të çaita të përlojë të bëj ekstremizëm në fesë. Por çështja është e shumë e thjeshtë, është e qartë. Nuk diçat që ti urdhëruar të bërai këtë gjë. Nuk diç Kur'anit dhe Sunetit. Sish ka urdhëruar profetesi në banësh ka luajur gjë, po thënë banësh ka luajur gjë për tyre. Domethënë sish domethënë prandaj që ndiqni një hadith dhe dy hadithe ose ndiqni ndiqni dy hadithe dhe pesë ditë të tëra pa pandegur, se ke luajur nikë i vërtet. Allahu tund krahnë vetumë në banë me kitabut të kfunë me ball, apo besonin disa dhe po mohonin disa tjera. Për shkak domethënë njerëzit e fejësh e plotë të mangojnë të gjitha aromat, të gjitha format. Për sa i përket çështjes së termit ekstremizmi për çfarë dorë, domethënë njerëzit gjithmonë përdorin këtë termi për ato person që nuk që nuk u propusën atyër me ndime. Prandaj shikoj çdo person që nuk i propusën mendime, ato që në ekstremizëm. Mirë, po ç'është ekstremizmi? Siç e thash ekstremizmi është i njëjëu të teprojë duke bërë ato që s'ka urdhëruar Allahu Subhanuhu Teala ose duke duke u larguar, duke lëguar nga çdo gjë që ka ndaluar Allahu Subhanuhu Teala dhe gjëta ato domethënë detyrë për shume. Si çka mos bërt disa sahabë, të cilët thoshin njëri thoshë të thoshte un, unë nuk flë gjum natën, tjetri të thoshte unë nuk afrohem grave, ku se tjetri të thoshte të unë thoshte ta djojë gjithmonë. E tha po Jezos krem që kjo s'është premje, ky ky s'është synitim, nuk është nuka ime. Kjo është ekstremizëm i fe. U zëdisa sahabë kur kuandomanden që mos të largoshin fish për grave, të bëshin murëshën me radhë. Ky është ekstremizmi i fe. Nëse mesatarja është ndjekësh atë që ka urdhëruar Allahu. Dhe atëherë, në zetin ndjek atë që ka urdhëruar Allahu dhe dërguar të sallallahu alejhi dhe sellem. A ka drejtë ndonjë që të thujmë ekstremizëm, të thujtë që ti je ekstremist? Normalisht që kjo gjë nuk lejon te fen Allahu dhe kjo është një lëshshpijje. Prandaj, vallaun po shikoj domthonë ajo që më shqetson më vonë drejtë, djysh është që duhet të shikuar domthonë te kronologjia e ngjarjeve që pri 20 vjetësh ose më shumë, më shumë se njerëzit, rreth 30 vjetë edhe ndërkohë sot, shoh në përgjithësi tek njerëzit një lloj dhe me thonë, dhe dretim, dret, dret tolerime e fetare, në përgjësi, përgjësi duket këtu, duket shqipuar, bëndë ja të islami, jopë të, këtu të në nëmë, në nëmë, në nëmë, jemi, përthuji se të, në në guatë, këtë jemi dëtë muar, bëndë të islami, që jam përzir, gjithë, të dhëmë një tjetër, shqikosh, që në në të tolin, p që dikur ka qenë haram, të njohur për dietarëve dhe janë në komo libër të tyre sot gjallë, libër të tyre ndesot sot. Ata të gjithë kanë ndërqenë se është haram, sot njerëzit janë për hallall dhe nuk e di njerë i fare, dash nuk diskutojnë, për, pa diskutoshën fe. Merë për shkakun çështën e fotografive pikturave. dhe pikturave. Subhanallahu pikturë dijin si zonë, nikoj që subhanallahu fjala fjale e njohur e dietarëve që ka qenë domodin dash në rivës sot dinë kusëm në, në vendet islamë përgjithsi dhe përpara, fjala e njohur e tyre domodin Fjala me me me me përgjithësimin që qe ka thënë për dietaren që tonë lejon, e para dhe e dyta hadithet janë shumë të qarta për këtë lloj gjeje. Dhe sikur gje, tek Aliu dikush, hadithi janë shumë të qartë për këtë lloj gjeje. Por vezo se në lloj gjeje nuk ka parënuar të hyjë në shtëpi. Në shtëpi kur ka parë tek Fatimia ose tek Aisha, janë në disa hadithe kur ka parë në tëa piktura, nuk ka parënuar të hynë atë. Ti thua se njëri sot, un po themi siguri që ti thua njëri sot që nuk hyn në shtëpi sepse ka pikturën atë, do të jetë ekstremist. Çfarë po bëjmë më tepër se sa ka bërë profeti sallallahu alajhi? E kuptoret domethënë që sot njerëzit domethënë sot njerëzit gjykojnë për një person domethënë gjykojnë duke u nisur nga vete të tyre. Domethënë ata mendojnë sikur dhunja rrethollodhe rreth tyre, sikur dhunja rrethollodhe rreth tyre dhe çdo kush që është rreth tyre i bi ose ktej ose ktej. Domethënë ose është i tepruar ose tolerant. Kurse ai është mest. Nuk më është që është një fatkesi domethënë që çdo kush do të ka një llogari para Allahut për veten e vet. Ose çështja e përzigjes në përshkolla të thash gjëra të cilat janë njohura në Filistame. Edhe sot jam vurd për të diskutuar shumë një aspekt më që nuk pyetja e më parë. Është shumë shumë çështje të tilla, o vëllazër, vallaj unë shoh domosdoshmë një vloj problemi shumë madh. Problemi i kohës sot me ç'është, i muslimanëve kohës sot më sotme, është problemi i tolerancës. Duhet të filluar nga Xhollallahu Rac, duhet të filluar nga një njerëzit e dijes. Është duhet duhet u drejtuar feja një fëqishme, në lidhje me tolerancës fuqishme edhe ndikimin pse ka ardhur në demokacië perëndimore, duhet të filloj nga Amerika. Në çështat domon kanë vutur atë rrënjën e tolerancës dhe i kanë bërë njerëz që i kanë i kanë pirë njerëz, kanë pirë, kanë droguar, i kanë ë u kanë u kanë dhën hashash. Janë pirë njerëz gjithë të duket domon normal që të junum tolerancë. Çish këtë tolerancë? Ku e gjej fiksam këtë tolerancë? Për çka toleranca po flet ti? Në kohë që Allah subhanahu wa taala i dërgoi Musa alayhis salam për hudha bi quwwa, me ramë forcë. Këtë marrë me forës, libri në allahot. Besim tarëhë dhe u alledhin ju me sikune bil kitab, ata të cilë dhe kabin fushishm libri, gjithashtu jahë se ka dhenë, ja jahë e khudir kitab i kuve, o jahë e mërë i libri me forës. O jahë e mërë i libri me forës. Allahus S.A.R.I thot, ta besim tarëhë dhe, i tebi u ahsana ma unë zile i lejkum me rabbikum. Ndyshë një ata më të mirën, që më të mirën, që është brito pë Që nëse një çështë ti ke dy zgjidhje, njëra është e pëlqyeshme, tjetra është e lejuar, atëherë Allahu thotë mërat e cilë pëlqyeshme, lerat e lejuara. Kupton? Mërat e cilë pëlqyeshme, çfarë do të thotë, ndihna atë që është më e mira. Në një kohë që sot domethënë në xhen, po që se gjen diçka, njëri thotë është haram, ti zon me kroh, thotë s'ka u le të bëj se ka një mendim që është më kroh. Edhe un po them së mua me ka medituar çështjen e mëdhëpeve, edhe po them megjithatë atë ja e poja fanatizmi në masë që kanë pasur me thebet islame, me thebet që ne kanë, do më janë bërë mbasi në mldrave, ato kanë pasur kanë pasur të bishum ndlaja. Po them një për të bishum ndlaj që kanë pasur ato që në fe kandidatur strikte e palvizur. Kuptonë kjo është kjo është një dobë shumë e rëndësishme në, në fe. Kurse sot duke pretenduar njerëz që nuk po ndjekin me thebet apo ndjekin Kur'anin dhe Sunetin, janë duke ulshuar, duke zhveshur feja fare. Zhdogu shprehëndoseni diku rasonet dhe merr qofë i hadith, ka fluturon argumente se ka gjetur ka gjetur një argument çdo lloj qoftë ai, dhe pse mund të më jep argument fare për çështje. Edhe i bëre gjithë gjërat halal. Prandaj, po them s'ma shikojmë për shkakun. Do kam bërë vallahi edhe arbis sodite. Para se të dinë siguracioni, siguracionet që ne sot i njohim, diçka siguracion, në arbis sodite, fjala dietare për çdo situatë në haram. Kupton? Doli siguracion vit në parë vit në 2 vitë 3, than është domethën nuk e çat bojë e detyruar të paguoshim radh, por nuk lejo të marrësh. She nuk lejo të marrësh domethën nëse ndodhi një aksident, sleu në marlek ma, u kupton? Pastaj etapa e tretë, më pas ai doli edhe për dua telefonin që përdes sa tashit po jep, pse nuk e dëlt më marr. Kupton? Edhe që filloi gjëra domethën, kjo ishte haram, pse u bojë gjysmë Allahu, u bojë plot. She fillon me komandon. Vallai do të them me kamate me forma tjera me gjëra të shumta që nduaj shumë dikur, më dha unë di shumë dikur në Arabi Sotite, po thënë po si shemb, se nuk është puna e Arabisutit. Po di në në në në qapë, do të thonë ma i aparat fotografik për filmuar, ta merrte policia dhe ta thynte. Kurse sot domethënë që gjitha ndejtë po filmojnë lol gjëra, thotë. Edher edhe shumë çështje fetare. Në Marish çe praktika bëhu feja, dhe fillon feja dhe vjen këtu domethënë duke domethënë sa të britu të lehe وجë disa sa, domodin het dekë ka kaluar, ka marr më vete, vëllai, pislliq i sëmbledh gjëra, vëllai, kjo është shumë shumë problemetike, po të them. Në sot domodin nuk po hasim në të vërtetë, sot ajo që haset në shumicën e njerëzve është një tolerancë tepruar për fes, për shkak të ndikimit që vjen nga perëndimi, për shkak të ndikimit që vjen nga perëndimi. Dhe kjo vëllai është shumë shumë rrezikshme. Nikjo që Allah subhanetauale na ka urdhëruar të ndjekim parandësinetin. Dhe, dhe nuk i takon njeriu të, të qyvetën vetë tolerant, duke pretenduar domodin që Unë më tonë valla. Valla musliman, feja nuk është pronë ime, pronë jote, që them unë jam person intolerant. Është pronë ime feja. Feja është feja e Allahut, transmetohet siç e ka thënë Allahu. Allahu subhanuhu teala ka bërë detyrë profetëve që t'u lejojnë njerëzve fenë. Fallet e Kur'anit. Nuk ka bërët, nuk ka bërë detyrë njerëzve që transmetosin për qiet ty. Kupton? Bëje thjesht. Siç di dalin disa për vetë fatva, thotë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, më ka thënë Aisha që profeti sallallahu alajhi wasallam më ka thënë dy gjëra zgjithmonë thjesht. Më kujto ç'u bën? Shëndoshim ju një një çëje që ka dy mendimin dietarë, haram halal, edhe 10 djeshësh halal, po e bën halal. I kanë treguar një pse lev, një libër, Halifja. I ka treguar një libër. Në këtë libër kishte mbledhur një person të gjithë ato lehtësime që kanë bërë dietarët. Po logorit, po të marr të gjithë lehtësimet e dietarëve në faqe fare. Sepse ka disa dietarë që kanë ka lejuar kalju kamatën. Disa kanë lejuar immoralitetin në emër të asaj që është martesa e kënjesis. Disa kanë lejuar alkolin. Do thonë dhe shumë gjërë tira atër i bitë në dhe që, po të marë qëtë që të të reformës i shtonë këta i përë të gjenisë pasantar në feja e të që nuk e duke shikusa dhe të sanë kjo halal e halal kjo halal e halal kjo halal po e nuk e më qëtë bëjmë nga po, po fute këtu pasant të të të me shkuda atje edhe dhe, dhe më dhe në më dhëmë vet në vet në vet në realiteti po e në po të të po bërë këtë atër, atër kështë, joh, të këtë të të kontraditor këshu duke të Oto e detyron të njeriu, domthonë, nga duke jetuar në një realiteti, e detyron realiteti që të bëjë disa gjëra të tjera, sepse ka fizikun mund të shkon në zonë kontror. Dhe tërheqje kota, e tërheqje drejt të dashon veten, të dashon veten buzë humleras. Pse? Që në fillim fare sepse ai domun nuk e pranon të vërtetën e qeverisë po në fillim fare. Sepse po ta pranon që në vëllim, dhe ti vjen në vizën gjithë dynjas, do të shikoni që është çështje shumë e qartë. Por çështja është shumë e qartë, por ne po jetojmë në një realitet të mbushur me fitne me fitnë, vetësi më madhe kush është, që jeton njëri në të dhëshë e shëgjëri të mbushur plot me fitnë, ai duhet normalë fare. Vëllai, unë presë normaliteti, për këtë normaliteti kam frikë. Që ne jetojmë në duhet vetë normal tu. Edhe të fitë njëri imunitet në të dhëshë e shëgjëri, në një kohë që ti s'e musliman, duhet shkoj të jetoj fitnë, gjitho sprova mora, duhet duhet jetosh si huaj të vëntit. Që kushë ndjenën e huaj, ai letargjoi edhe një vetërevesë nuk në terzi. Nuk është në terzim me fenë vet. Në lusë Allah në madhurur, në më që në nërdoj nga ekstremizmet, në lusë Allah në madhurur, në në nërdoj nga tolerancët, në lusë Allah në madhurur, në bëjnë me prej të mesë, në të citi ka bëshkërë në edhi kornorë, në në shpële një në gjithë.